Kapittel 17 Du skal ikke offre til Jehova din Gud en okse eller en sav som viser seg å ha et lyte, noe som helst som er dårlig, for det er en vedestyggelighet for Jehova din Gud. Dersom det i din midte, i en av dine byer som Jehova din Gud gir dig skulle finnes en man eller en kvinne som praktiserer det som er ondt i Jehova din Guds øyne, så vedkommende overtrer hans pakt og går bort og tilber andre guder og bøyer seg for dem, eller for solen, eller månen, eller hele himmelenes her, noe som jeg ikke har gitt befaling om. Og detta er blitt fortalt deg, og du har hørt det og har undersøkt det nøye. Og se, saken er fastslått som sannhet. Denne vedestyggelighet er blitt begått i Israel. Da skal du føre den mannen eller den kvinnen som har gjort dette onde ut til dine porter. Ja, mannen eller kvinnen, og du skal steine vedkommende med steiner, og vedkommende skal dø. Etter to vittners eller tre vittners munn skal den dødsdømte lide døden. Han skal ikke lide døden etter ett vittnesmunn. Vittnenes hånd skal aller først komme over ham for å la ham lide døden, og deretter hele folket sånn. Og du skal fjerne det som er ondt fra din midte. Dersom en sak som kommer opp til rettslig avgjørelse er for vanlig for dig, en sak hvor blod er blitt utgjøtt, hvor et rettskrav er blitt rejst eller en voldshandling er blitt begått, saker deg strid om innenfor dine porter. Da skal du bryte opp og dra opp til det stede som Jehova din Gud utvelger, og du skal gå til prestene eller vittene, og til den som virker som dommer i de dager, og du skal spørre dem, og de skal meddele dig en rättslige avgjørelsens ord. Deretter skal du handle i samsvar med de ord som de meddeler dig fra det stede som Jehova utvelger og du skal være nøye med å handle etter alt det de gir deg beskjed om. I samsvar med den lov som de holder fram for dig og etter den rettslige avgjørelse som de kun gjør for dig, skal du handle. Du skal ikke vike av fra de ord som de meddeler dig hverken til høyre eller til venstre. Og den man som oppdrer formastlig vil ikke høre på presten som står der og gjør tjeneste for Jehova din Gud, eller på dommeren, den man skal dø. Og du skal fjerne det som er ondt fra Israel og hele folket kommer til å høre det og frykte, og de kommer ikke mer til å handle for masselig. Når du til slutt kommer inn i det landet som Jehova din Gud gir deg, og du har tatt det i eie, var har bosatt deg i det, og du har sagt, «La meg sette en konge over meg, liksom alle nasjoner rundt omkring meg», da skal du ubetinget sette over deg en konge som Jehova din Gud utvelger. En fra dine brødres midte skal du sette til konge over deg. Du får ikke lov til å sette en fremmed over deg, en som ikke er din bror. Men han skal ikke skaffe seg mange hester, eller la folket dra tilbake til Egypt for å skaffe mange hester. Jehova har jo sagt til dere, dere skal aldri mer vende tilbake denne veien. Han skal heller ikke ta seg mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal vike av. Heller ikke skal han skaffe seg sølv og gull i stor mengde. Og det skal skje når han inntar sin plass på sitt kongedømmestrone, at han i en bok skal skriven en avskrift for seg selv av denne loven, etter den som er i prestenes, levitnes varetekt. Og den skal forbli hos ham, og han skal lese i den alle sine levedager, for at han kan lære å frykte Jehova sin Gud, så han håller alle denne lovens ord og disse forordningene ved å gjøre etter dem, for at hans hjerte ikke skal opphøye seg over hans brødre, og for at han ikke skal vike av fra budet, hverken til høyre eller til venstre, så han kan forlenge sine dager over sitt kongedømme, han og hans sønner, i Israels midte.